Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima kathiran ila yawmiddin amma ba'd <coughs> al-Imam al-Mujaddid katika hiri sala nayo ni wajibatu salat asalm Allahu na wa iyahu walwajibatu thamania na vitu ambavyoakuwa ni wajibu ndani ya swala ni vitu nane jami'u takbirat ghayra takbirati al-ihram ya kwanza ni takbira zote illa takbiratu al-ihram kwani hiyo ni nguzo kama ilivyotangulia katika arkanu as-sala. Wa qul subhana rabbiyal adhim fi ar-ruku'. Ya pili kusema subhana rabbiyal adhim katika ruku'. Nakisha kisha wa qul sami Allahu liman hamida lil imam wal munfarid. Wa qul rabbana wa lakal hamdu Imam na mwe ni kuswali peke yake. Utasema sami Allahu liman hamida kisha wote watasema rabbana walakal hamd rabbana kila mmoja atasema rabbana walakal hamd baada ya kusema sami allahul liman hamida kisha wa kauli subhana rabbiyal aala fi sujud Kuleta hii dhikri katika sujud subhana rabbiyal aala wa kauli rabbi ghafirlī baina kusema rabbi ghafirlī katika kikao baina ya sajda mbili wakadhalika wat-tashahhud al-awwal lahu tashahhud ya kwanza baada ya raka kikao baada ya raka 2 yaitwa tashahhud Na kusoma innakum as ndani yake. hizi zote ni majmu ya wajibati as pamoja na zile takbirat haya yamekuja utaratibu wake katika baadhi ya riwayat kama alivyopokea al Muslim من حديث ابي موسى الاشعر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا فبين لنا سنتنا اسمع ابي موسى الاشعر رضي الله عنه انتم صلى الله عليه وسلم ان تخطبو كيشا كاتوبينشيا سنهت وعلمنا صلاتنا وكذلك كان من يكتفنز جنس يا كوسالي صلاته فقال اكسم اذا صليتم فاقيموا صفوفكم متكابو Swali au mtakapotaka kuswali basi sawazisheni safu zenu zinyosheni safu zenu ya umma ahadukum na kisha awaongoze mmoja wenyu ambaye kuwa ni msomi ambaye kuwa ametimiza masharti ya kuwa imam faidha idha kabbara fakabbiru atakapoleta takbira nayo ni takbira ihram basi leteni baada yake Lianafau li at -takib fa yufidisha na maanisha kuwa baada ya imam kuleta takbira ndipo nyinyi mseme takbira na hii ni takbiratu al-ihram ambayo kuwa ni nguzo wa idha qala ghayril maghdubi alaihim walad dallin faqulu amin naatakaposoma suratul fatiha mpaka aya ya mwisho ghayril maghdubi alaihim walad dallin akasema walad dallin faqulu amin basi nani itikeni amin yujibkumullahu mwezungu subhanahu wa ta'ala atawajibuni dua yenu wa idha kabbara wa raka'a fakabburu warku warqu na atakapo leta takbira ya kwenda katika ruku basi na nyinyi kadhalika muleta takbira muende katika ruku fa inal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum kuan imam ndiye mwenye nyoku ruku kabla yenu na kadalik atakunyuka kutoka katika rukuu ndiye ambekuwa nyanyuka kabla ya maamuma faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fatilka bitilka kisha akasema wa idha qala sami allah liman hamida faqulu allahumma rabbana lakal hamd atakaposema imam kujinyoka sami allah liman hamida basi maamuma allahumma rabbana sami liman hamida imam au aswali peke yake ndiye sema samiallahu liman hamida ama mbeku aswali nyuma ya imam basi ambacho ku atakiwa seme allahumma rabbana walakal hamdu kama ilivukea kadhalika katika hadithi ya hudayf ibn al-yamani radiyallahu anhu faida qala samiallahu الحمد hamida faqulu rabbana walakal hamdu atakaposema liimam samiallahu liman hamida hadithi ya anas radiyallahu anhu اكيسمع إمام إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده باسي ني يمسى فقولوا ربنا ولك الحمد ماموم ومتى يوسمي ربنا ولك الحمد قال قال فان الامام هو اذا كبر سجد فكبروا واسجدوا كيشا اتكبو ترمك كسجود وكبره نحو وكله تكبيره wa wasjudu nani kadhalika mfatilieni mto taqbirana musjudu fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum kana imam ndiye ambekuwa anasjudu qabla al wa kichwa chake kutokati katika sujud kabla ya ma'muma ma Fakala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tilka wa idha kana 'inda 'inda fal yakun min awwali kauli hadikum atahiyatu tahiyatu wat-tayyibat asema faida kana inda qa'da napinda takapoketi katika tashahhud baada ya kunyanyuka katika kutoka katika sajada ya pili basi iwe fal yakun awwala min kavli, iwe jambo la kwanza ambalo atakuwa ni mwenye kusoma katika kikao hicho ni at-tashahhud ambokuani at-tahiyatu at salatu lillah السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد الله اله الا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله كما ليتعلم ليا في المدرسه اليوبيتن اسوم هي دعاء يا التشهد وكذلك كما قلت في حديث يا عقبه بن عامر رضي الله عنه اسمع لما نزلت إلي بترمك هي آية فسبح فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في سجودكم رواه الامام احمد وابو داود اسمه اكبر رضي الله عنه الپوترمكه هي آية فسبح باسم ربك العظيم من صلى الله عليه وسلم اكتوميا ij'aluha fi ruku'ikum Iwekeni hii katika rukuu yenu semeni hili katika rukuu yenu <clears throat> walma nazalat na ilipoteremka kadhalika subihis ma rabbikal aala akasema ij'aluha fi sujudikum semeni hii katika sujud yenu hapo kuna Kubainishwa nini ambacho mtu asema katika rukuu na katika sujud na ikoje katika hadithi ya hudhaifa yaqulu fi ruku'ihi kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema katika ruku' yake subhana rabbiyal adhim wa fi sujudihi subhana rabbiyal alah nakiriri zaidi ya mara au maratano au mara 7 وكذلك katika hadithi abi huraira qala sami liman hamida imam liman hamida sulbahu min anaponyanyua kiono chake kutoka katika ruko tuma yakulu wa huwa qa'imun husema na huko na huko ila hali amesimama ربنا ولك الحمد asema ربنا ولك الحمد baada ya kunyanyuka asema subhanallahu liman hamida na pale anaposimama aseme ربنا ولك الحمد hii ni katika jumla ya bayana kuhusiana na wajibati swala kutoka katika <coughs> mtu kuleta zile takbirat zote na dhikara ambazo kwa atikiewa katika kila hatua katika adhim na katika rabbana wa lakal na katika sujud aseme subhana rabbiyal ala aljalsa baina kama katika hadith ya Hudhayfah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu rawahu nasai al nasai Anna Nabii sallallahu alaihi wasallam kana yakulu baina sajdatain. Al-Qomtume sallallahu alaihi wasallam baina ya sajdatain kikao baina sajdatain akikariri Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Na katika ruku na itidal na sujud na jalsa baina kar, a, a, a, inginezo, ambazo kwa Muhammad ibn Abduhab, rahmatullahi alayhi haya kwa kuwa ndizo fupi na pesi kwa mwenye kujifunza swala kwa mara ya kwanza ingawa mtu atakiwa ayajue yote haya ili awe ni mwenye kubadilisha katika kila swala yake mara kileta aina fulani na mara nyingine kileta, aina nyingine amesema limpokea am, Imam Ahmad katika musnad asema jaa hada wa ja wama adfau minhu shay'an asema kuwa hili limethubutu na lile limethubutu na si pingi lolote katika hayo bali mtu atakiwa awi ni mwenye kuyasema yote katika swala zake <coughs> kisha akasema alimam Muhammad ibn Abd katika kukamilisha fal arkanu ma saqata minha sahun au amdan batlatis salatu bitarkih kubainisha au kufarikisha baina ya vitu vitatu hivi ambavyo kwa amevitaja katika swala nazo ni shurut na arkan na wajibat ama arkana asema masaqat minha sahwan iwapo litakuwa ni lenye kuachwa kwa kusahau au amdan au kwa kukusudia batala tisalatu bitarkihi. basi salat itakuwa ni kubatulika. kubatilika iwapo mtu ataacha nguzo katika nguzo qira'atul fatiha au hakruku au hakusujud basi bataltis sala ile salat itakuwa ni kubatulika. sawia aliacha kwa kusahau amaliyata kwa kusudia batalati salat salat itakuwa ni yenye kubatulika na atatakiwa awe ni mwenye kusimamisha rak'a nyingine sehemu ya ile rak'a ambayo kwa nguzo imepomoka walwajibat ma s'aqat minha amdan batalat salat bitarkihi wa jabarahu sujudu lis Ama amma wajibat iwapo itakuwa ni yenye kuondoka au kuanguka na kukosekana katika swala iliwapo itanguka minha amdan kwa kusudia bato batalatis tu bitarkihi. basi swala itakuwa ni yenye kubatilika kwa kuacha ile wajiba matalan mtu asilete takbirat katika kwenda katika rukuu au katika kwenda katika sujud hiyo kwa kukusudia basi batalatis salah sala yake itakuwa ni yenye kubatilika wasahwan jabarahus sujudu lisahwi ama iwapo atakuwa ni mwenye kusahau kuleta wajibat wajib miongoni mwa wajibat za swala mthalan akaisahau kusoma dhikr katika rukuu au katika sujud au jalsa baina sajidataini au mojawapo ya zile takbirat za intikal akawa ni mwenye kusahau basi atakuwa ni mwenye kuleta sujudu sahwi kwani itakuwa ni yenye kutosheleza na kupatiliza kasoro ambayoikuwa imepatikana katika swala yake wakadhalika, kusiana na shurutu as-swala ambazo kwa zilitangulia ili tangulia mazunguzo kuhusiana nayo ni kuwa shuruto swala ni vitu ambavyo vya tangulia swala kabla ya mtu kuingia ndani ya swala mtalan satrul mtu mtu kusitiri yake na mtu kutia wudu na mtu kuelekea kibla na mtu kuwa yote haya tangulia kabla swala kadhalika zile zikikosekana basi swala haito hiyo iwapo mtalan mtu ataingia katika swala pasina tahara basi huyu hana Hana swala kama ilikuja katika hadith sahih la salata liman la wudu lahu hana salata yule ambaye hana wudu kwa hivyo shurut vikokosekana basi swala haitakuwa kabisa wakadhalika arkan iwapo zita kosikana kwa kusahau au kwa kusudia basi kadhalika swala itakuwa ni kuharibika na wajibat iwapo zitaachwa kwa kukusudia kذلك صليت itabatulika ama iwapo mtu atakuwa ni mwenye kusahau katika wajibat basi hapo ndipo sehemu ya kuletwa sujudu sa na hii ndo mwisho wa kalima fupi kuhusiana na hii risala shurutu salla farkanuha wa wajibatuha mombe <coughs> allah subhanahu wa taala awe ni mwenye kutufahamisha dini yake na tuwezeshe kutekeleza jinsi alivyoepunza mtume sallallahu alaihi wasallam bidinillah wakoni wenye kufatiliza baada ya hii risala kuhusiana na sujudu sahw mazungumzo kuhusiana na sujudu sahw kwa ni watu wengi katika hili huwa ni wenye kutayari bismillah tutazungumzia ili ibainike kwa unye kusali wallahu alam, wa sallallahu ala nabina muhammado wa ala alihi wa sahbihi sallam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan